ومن الطريق مشاعن الانواريهم الفواري الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يساله المخلوق عن عله فعله وهو كريم وهاب منشئ السحاب وخالق الناس من تراب وصلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام wa tafe bil bejti l-haram. Ema ba'du. Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanehu wa ta'ala. Salavat i donosimo na posljednjeg božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, plemenite, Ashabe i sve one koji slijede u dobro dana, zatim cijena, braćo. Nastavljamo i inša Allahu ta'ala. Završavamo komentar, pojašnjenje i prenošenje opaskih govora islamskih učenjaka na ovo dijelo kitabu Teohid, djelo monoteizma, izuzetno bitna knjiga kao što ste i vidjeli, na poseban način poredana i selekcija predaja ajeta i hadisa koju je napravio šeheh Al-Muđadid Muhammed Ibn Abdu Vahab je zaista fascinantna. Kako je uspio sa samim redoslijedom uz vrlo malo, uz vrlo malo komentara i pojašnjenja, jel, da na, na, na poseban način pokaže i ukaže na bitnost Teuhida i da pojasni sve stvari i ogranke vezane za Teuhid i ono što ga poništava. Pa autor nastavlja, to jest jehtim pečati ova posljednja poglavlja i kaže Babu ma dja'e fi himajati nebije sallallahu alaihi wasallama himat Teuhid waseddi hi turukas shirk Poglavlje o zaštiti poslanika, sallallahu alaihi wasalleme, granica teuhida i o spriječavanju svih puteva, svih kanala koji mogu insana odvesti do širka. Imali smo slično poglavlje, ovon. on. Međutim, poglavlje koje je bilo prije, koje je naveo šehe Al-Muđadid Muhammed Ibrahim Rahimahullahu ta'ala, povezano je sa poglavljima te polovine knjige, gdje se govori o djelima koja vode ka širku ili koja su širk. Pa je u tom poglavlju autor pojasnio stvari, naveo hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje poslanik sallallahu alaihi wasallam govori o onima koji grade turbeta, kaborove, na, jel, mjesta koji grade mestide, jel, i grade bogomolje na kaborovima svojih vjerovjesnika. Pa je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tu stvar žestoko zabranio i na tu stvar žestoko upozorio i upozoravao cijeli svoj život. Pa je to jedna od posljednjih oporuka poslanika, sallallahu alaihi wasallam, prije smrti. Dakle Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio djela koja mogu odvesti, koja mogu, mogu odvesti jel, do do širka. Takođe ovde imamo da je zabranio govore. Dakle razlika razlika između ovog poglavlja i poglavlja koje je dakle, koje smo obradili jeste da je Poslanik sallallahu alejhi ve u onom poglavlju zabranio djela koja vode ka širku. A ovdje poslanik s.a.v. preventivno sječe, govore, zabranjuje, upozorava, pojašnjava koji mogu insana na neki način postepeno odvesti do toga da pretjera da Allah s.a.v. od toga sačuva. Pa kaže An abdillah ibn šihthir Kal Intalaqtu fi wafdi bani amir ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, došao sam sa delegacijom benu Amir kod poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Pa smo mu rekli, ente sejiduna, ti si naš gospodin. Ente sejiduna. Pa je poslanik sallallahu alaihi Dakle, prvak onaj ko je u tom gospodstvu i u tom, dakle, onaj uh, predvodništu dostigao vrhunac. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve rekao es sejid Allahu tebaraka ve ta kaže gospodin prvak jedan jedini je ko Allah subhanahu wa taala. Dakle odma kod obraćanja nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem sačekao pa da kaže stani da prvo vidimo šta imaju da kažu ovako iako je ova ova ovo oslovljavanje u osnovi je dozvoljeno Međutim, poslanik s.a.v. zabranjuje ovu stvar kori i kudi i podučava da ne smiju jedan drugom tako da se obraćaju jer to vodi ka ta'zimu, vodi ka veličanju, vodi ka poštivanju koje je preko granice šarijata. Pa su rekli, jel dalje, وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْضَمُنَا طَوْلًا kaže, ti si najbolji od nas най і мучній найуглідніє пая посланник саллаллаху алейхі ва саллям рака قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا ولا يستجرينكم الشيطان фазерците говорку иначе говорите між собою немає потребе за тим немає потребе за тим дизайном і ус дизайном Nemoj da vas šeitan, jel, zavede postepeno da dođete do toga, da počnete, jel, da, da dižujete poslanika, s.a.v. na nivo koj mu Allah, s.a.v. nije dao. Navodi se od NS-a, također da neunasen, da su ljudi rekli Allahom, poslaniku, s.a.v. Ja, Rasul Allah, ja, kajrana, vabne kajrina, vabne sejidina, vabne sejidina, الناس او الله أبو سلنيك ناعم بولي مننا ناعم بولي نشه جسد پرواك ناعم بولي ناعم بولي ناعم بولي فقال ايوه ناس قولو بي قولكم او لدي ابراجت ايضاك ايضاك ايضاك ايضاك ايضاك مجوسونا و لا يستهوينكوم شيطان نمويت دار الزاودي شيطان لعنت الله عليه انا محمد انا محمد Abdullahi wa Rasuluhu Allahov rob, prije svega, i njegov poslanik, ma uhibbu antarfe'uni fevka menzileti eleti enzeleni Allah, ne volim da me uzdižete na položaj, mimo onog položaja koji mi Allah subhanahu wa ta'ala dao, a to je šta? Abdullahi wa Rasuluhu Allahov rob, i njegov poslanik, Allahov Robb i njegov poslanik sallallahu ta'ala alayhi ve sellem. Sila, naša veza isprega kako i na koji način obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, kako i na koji način se obraćati gospodaru subhanahu wa ta'ala, kako i na koji način se obhoditi u ibadetu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako i na koji način upućivati ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle vidimo da je poslanik sallallahu alayhi ve selleme ovdje iz predostrožnosti pokudio stvar koja inače je dozvoljena. Stvar koja inače je dozvoljena. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kod Muslima od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu kad je govorio o svom menzilu, kad je govorio o sebi, rekao je šta? Ene sayyidu waladi Adama yawm al-qiyama." Jaču na sunnetu da anu biti predvodnik, sejid, gospodin svih jel sinova Ademovi. Dakle, najodabraniji i najbolji i najčestiti od svih sinova Ademovi na sudnjem danu. To je činjenica i suštinskog stanja Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallame. Rahmetu li la'alemin, milo svim svjetovima. Najbolji od najboljih, prvak vjerovjesnika. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wasallam i ashabe radvanullahi ta'ala i one koji će doći nakon toga podučava, nema pretjerivanja u tom obraćanju, u tom dozivanju. Tu će drugi to stvar. Kako i na koji način, ona i to su radili jel sa kraljevima kad dođu pa bi govorili, kisri govorili su zakletim onaj persiskim, rimskim vladarima vaše veličanstvo, vaša veliko dostojnice na ovaj ili na onaj način i uglavnom su ti narodi zaglibili i zaglavili i zabludjeli onako kako su zabludjeli međutim poslanik sallallahu alejhi ve selleme iako je hakikun an yusafa iako poslanik sallallahu alejhi ve selleme priliči mu i dostojanje da bude opisa na ovaj način i on to jeste sayyidu waladi adem gospodim prvak sinova ademovi Međutim, želi da se čuva granice Teuhida, ne smiju da se pokvare, ne smije da im se priđe, ne smije niko da preskoči granice Teuhida, ni u jednom segmentu. Pada na taj način nekom drugom, na bilo koji način uputi i badet, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ova stvar cijena, braćo, Desila se. Dakle, ono od čega se pribojavao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je prisutno je danas. Pa zbog toga u Egiptu, u, u Tanti, kod kabura Elbedewija, kako ga zovu? Elsejid Elbedewij. Elsejid Elbedewij. I šta se radi tu? šta se čini? Allah, subhanahu wa ta'ala, da sačuva. Kažu, godišnjega obiđe taj kabur i po 2-3 milijona ljudi. I po dva, 3 milijona ljudi. Kaže, čak da oni stanovnici okolo, koji tu žive, svojoj deci nadijavaju imena Abdu Sejid. Rab Es Sejida, gospodina, mislijeći ti imena Bedeuja. Mislijeći ti imena Bedeuja. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Pa je ovo pribojavanje poslanika, sallallahu alaihi wa Na mjestu svakako jer je govor poslanika s.a.v. istina, jer on ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavljuje. Pa je čak stvar koja je dozvoljena, poslanik s.a.v. joj je pokudio da se ljudi ne izražavaju na taj način, da ne pretjeruju po tom pitanju. Mahamo druge, jel predaje? Vala tutrunike ma atrati nasara i sebe ne Ne me uzdizati i ne mojte pretjerivati kad sam ja u pitanju kao što su to uradili kršćani sa kim? Sa Isavom sinom Merjevinim. Belkulu abdullahi wa rasulu. Već recite Allahov rob prije svega. Vidite da poslanik sada seljeme ubudije tutom robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala daje prijednost nad poslanicom. Iako je poslanicom odlikovan nad nama jer i mi smo Allahovi robovi koji je Allahov poslanik sada seljeme rob a on je rasul poslanik Na najposebnijem položaju, međutim daje prednost tom obudijetu, robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala i to spominje prvo u rečenici, da ljude podsjeti, da ih poduči, da im podvuče, da im ukleše u srca da treba da znaju da niko nije dostojan i ne zaslužuje da mu se i čini na bilo koji način mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa vidimo na našu veliku žalost da se ove stvari desile. Da mnogi od učenjaka u medhebima i sl. govorili su dakle da nije sporno i da mogu ljudi da se obraćaju ovim onaj što je oni zovu Sade, ta gospoda ili Sejid, ti prvaci koje su oni proglasili evlijama. Neki možda i ja su bili evlije kod Allaha, neke su sami proglasili. Ugasio, ugasio, tunah. Onaj, uh, navodi se u fetvama koje smo čitali ovdje, njegove su knjige prevedene, spomenut koje je, onaj Buti, jel, sirijski učenjak hanefijskog medheba, gdje mu na njegovom zvaničnom sajtu dolazi pitanje, kaže Vehabije nam govore da činimo širk tako što dozivamo Esajida je l El onaj Abdul Kadir Ajlania ili Gailania kako neki kažu Rifaiya i slično kaže ćete imate ujihu kum pa kakav je vaš osvrti šta vi imate da kažete pa on kaže ko u smislu ostavite selti priča koje govore voj usercirun i kaže samo Ona bez veze o wahabije, dozvoljena je istigatha, traženje, pomoći, berekejta i šefata od evlija, festerif bimenši min minhavlaj salihin il medkurin. Kaže pa pomoć od koga hoćeš od tih dobrih ljudi il, salihin, il medkurin koje si spomenuo bedevija džina i slično. I njegovi se knjige prevode, njegovi citati, njegovi učenici su ovdje prisutni kod nas i slično. I mi sad kad pričamo ovim stvarima, bude onako malo nelogično. Bude nerealno da neko može da doziva ljude koji su umrli, da ih naziva. Vidimo ovdje, vidimo hadis poslanika sada Allahu Teala, alihi wa sallame, kod je Budavuda. Onda ga je Buhari ispomenuo u Edebul Mufredu. Spomenuo ga također Nesaje, ispomenuo ga Imam Ahmed, rahimahullahu Teala. Da poslanik Sad Selim ovu stvar zabranji. I oni dođu i direktno, jel, spusti je, sprovede je u praksu na određene evlije. A poslanik Sad Allaho, jel, ne dozvoljava sebi. Pa je zbog toga cijena braću zabranjeno. To je kod nas isto, kad se uči onaj tenđek, onaj ili, kako kažu, onaj, na drugim mjestima, sala, jel, u Bosni, ili e, Salavati i slično, kad kažu, jel, ja se nedena ja maulana, ovo se jidena, poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, dozivaju tim i onaj, e, epitetima, jel, i titulama, koje nikoga nije tako dozivao, za vrijeme njegovog života, jel, onaj, od ashabarid vanullahi talanhu i nakon toga otabi'ina. Jer kad, je, kad se donosi salavat, dozvoljeno je da se čovjek, jel, obrati direktno da kaže, onaj, Allahumma salli alayka ja Rasul Allah. Jer mu melaki jel prenose taj salavat posle niku sallallahu alayhi wa sallama pa u, tak u takvoj situaciji dozvoljeno. Načeli to je iznimka izuzeće samo za salavate jer je za zato došla predaje. Možete im nazivati <totitulina> ga i dozivat ga dakle ovim imenima i titulama i nadimcima nije nije ispravno i to treba da se izbjegava. Šta kaže poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Kaže, ištedde gadabu Allahi ala kavmin ittehadu kubura anbijajih mesađi. Kaže, Allahova subhanahu wa ta'ala srđba se požešća ili postale uh, žešća i opasnija prema ljudima koji su kaborove svojih vjerovjesnika učinili mesčin. Učinili mesčin. Mhm. Uh -huh. Pa vidimo cijene na braću da poslanik sallallahu alaihi wasallam ashaabe ridvanullahi taranhum i svoj ummet podučava da ne smiju da pretjeruju kad je u pitanju ta'azim. Dakle, kad je u pitanju ta'azim, kad je u pitanju e, to poštivanje, veličanje, e, davanje visokog položaja, ni prema kome pa čak ni prema sebi, čak ni u onim stvarima kojemu je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao i neisticanje previše tog položaja koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Zbog toga što može da dođe do opasnosti da ljudi počnu ili da poslanika salallahu alaihi wa selleme dižu na menzilet, na položaj koji mu ne pripada, da njega dozivaju, da od njega traže i slično ko što imamo na našu veliku žalost u ovom našem vremenu. Dakle, rezime... I sažetak poglavlja cijene na braću jeste taj da poslanik sallallahu alihi wasallam je zabranio i riječima i dijelima pretjerivanje po, pitu, po pitanju njegovog zata, po pitanju njegovog bića, već ljude podučava, usmjerava. Govori i naređuje da se obhode prema njemu onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala to odredio, da se poslanik salallahu ili seleme slijedi, voli, poštuje pošto je da se za njega dovi, da se jel, donosi na njega salavat i da, jel, da se ljudi trude da ga slijede u njegovom dakle, onaj. sunnetu u tom putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a nikako da dijelima ili riječima izgovaraju određene stvari i dižu Allahovu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na menzilet koji mu ne pripada. Zatim imamo poglavlje, i to je posljednje poglavlje koje autor spominje, rahimahullahu ta'ala, i izuzetno lijep odabir, da način da završi knjigu, kitabu Teuhid, govoreći o vrstama Teuhida, o ograncima, govoreći o stvarima koje kvare Teuhid, koje skrnave Teuhid, autor rahimahullahu ta'ala, na kraju navodi nam opis uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala uopšteno da ljude ponovo na kraju podsjeti da je to gospodar jedan jedini koji zaslužuje da bude obožavan i samo da se njemu ibade čini jer je on veličanstven, uzvišen, slavljen i hvaljen subhanahu wa ta'ala باكجه باب ما جاء في قول الله تعالى بوغлаве انه што е дошло سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كجا لا جل في العلى говорить о себи описуючи себе وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ A nisu Allaha veličali onako kako treba. Nisu Allaha veličali onako kako treba. Kaže, a cijela zemlja će u njegovoj šaci biti jeum al na sudnjem danu. Was وَالْسَمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ i sva nebesa smotana u njegovoj desnici. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ amma يُشْرِكُونَ Slavlje neke i uzvišen od onoga, dakle, ili od onih kojemu oni pripisuju kada širk čine. Kaže od Abdullah ibn Mes'uda radijallahu talanhu prenosi se Ča'e Habrun min el-Ehbar. Došao je, kaže, jedan, jel, onaj, od svještenika ili rabin, jel, kako se prevodi, od jevrija poslaniku sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Fakale, ja, Muhammed... إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع والسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره Navodi Abdullah ibn Mes'ud slučaj događaj koji se desio pred njim sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam da mu je došao vaj rabin od jevreja. Pa mu rekao Muhammed, mi nalazimo u našim knjigama da će Allah subhanehu wa ta'ala sva nebesa staviti na prst. Sve zemlje staviti na prst. Voš šeđer ala isba' sve drveće, zvijezde, jel? Šeđer se neka jel, onaj Prevod ko kontrovercen, nekad se prevodi kao el ona jebeska ti, kako je došlo u ovoj u ovom prijevodu Džadi? Drveć. Drveć je znači. Wal voda će biti na prstu, wa thara, jel, na prstu, wa sa'ira al ala al isba. I kaže sva ostala stvorenja na prstu. Fe yaqul ana al malik, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala reci Ja sam vladar, ja sam vladar, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, fedahike nebiju sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, pa se nasmijao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hatta bedet nevađiduhu. Toliko da su mu sel vidjeli kutnjaci. Zbog toga što je istinu rekao aj ovaj rabin, jer to je od objava koja je ostala, kod jevreja ili kod kršćana, koje nisu korumpirane, izmijenjene i iskrivljene. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme direktno potvrdio to što je rekao. Pa se nasmijao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jer ta predaja koja je je došla od jevreja, tad je, govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala veličini, o Allahovoj subhanahu wa ta'ala veličanstvenosti, o njegovom plemenitom, veličanstvenom biću. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo ovo, rekao jel prouči ova ajat wa ma qadara llah haqa qadri wal ard jamian qabdatuhu yawm al qiyamah inisu jel veličali allaha kako treba da ga veličaju a zemlja će cijela smotana jel u njegovoj šaci biti na sudnjem danu Kaže, sva nebesa će biti na jednom prstu, voda i rosa na jednom, osair al-halqi, a sva ostala stvorenja na jednom. Hadis je, dakle, kod Buharije i kod muslima. I direktno se spominje prst, da Allah, subhanahu wa ta'ala, spominje sebi, svojstvo, atribut, jel, da ima prste onako kako to je, priliči njemu, subhanahu wa ta'ala, neupoređujući ga nisakim od njegovih stvorenja, ير الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نشタニє kao on on je onaj koji sve čuje i sve vidi Zatim autor nastavlja dalje navodi oko osam dokaza o veličanstvenosti Allaha subhanahu wa ta'ala kaže bol muslimin marfu'an kaže takođe kod muslima se navodi je tu illahu ta'ala as-samawati yawm ثم يأخذهن بيدي بيديه اليمنى ناكن تغاية يوزيت يل ودسنروك ثم يقول أنا الملك يا سملادار أين الجبارون كدسواني كيسوس أهللي أين المتكبرون كدسواني غوردي ثم يطوي الأراضين السبع كاجة ناكن تغاية سمطتي يل سدم زمالة ثم ياخذه نبي يده اخرى نводи سودل بشماله مجد... ليامو مروكم مجوتين تا برداش يعني اوناي نيي اسправна ثم يقول انا الملك يا سم الجبارون اين المتكبرون дес сони куису се охолили дес Pa kako kaže Hafid i Mukathir, rahimahullahu ta'ala, al-Khaliq li hadhi l-ešya, hua ladhi jestehikul ibade, onaj koji je sve ovo stvorio, koji je sve ovo koji sve ovo može, koji daje i uzima, stvara i upravlja, pazar zar ne zaslužuje da se samo njemu ibade čini, da se samo njemu dova upućuje, da se samo on obožava, subhanehu wa ta'ala. Zatim autor navodi dalje od Ibn Abbasa, Kaže, vama seba, vama sema watu araduna seb'u fi kaffir Rahmani illa ke kardala. Ibn Jarir, rahimahullahu ta'ala, taberi usmomente v sýru i abdullaha sýn Ahmada ibn Hanbala u knizi Asunna. Ava i govor, ibn Abbas, kaže, su sva stvorejenja i nebesa, i zemlja. U Allahovoy, subhanahu wa ta'ala, šaci, illa ke kardala osim poput jednej trunke osim papud jedne trunke fi yedi ahadikum kada se nađe u ruci nekog od vas zatim navodim nuđerir dalje pa kaže umessemawatus sabu a kaže šta su sedam nebesa naspram el kursije naspram el kursije meudiu el kadame rahman a to je mjesto el allahu subhanahu wa taala stopala kako je došlo onaj U ispravnim praedajama illa kada Rahima sebaha ulkijet vid Turis. Kaže osim kao sedam dirhema bačenih u jel onaj u pustinju, u onaj okruglu ramnicu kako je došlo. Na vod je buo dher samihtu Rasoolu Allahi s.a.v. Kaže mu mal qursiju fil arši illa ke halqatin min hadidin ulkije bejna vahra felati min al ardu. A kaže šta je qursij? koji je ovoliko veći od svih sedam nebesa i zemalja u odnosu na arš, osim kao jedna halka. Dakle, kao železna halka bačena u pustinji. Dalje navodi Abdullah ibn Mes'ud Bejine sema i dunja, valleti taliha, ham sumijeti amin. Kaže između svakog neba, od dunja Lučkog pa do sedmog neba, je razmak 500 godina. je razmak 500 godina. Ubejne l-kursiji i vol ma, kaže ubejne sema i sabiha, vol kursiji, kaže a između sedmog neba i kursija je 500 godina. Ubejne l-kursiji i vol ma, 500 godina. A između kursija i vode, je 500 godina. ma A njegov arš je bio na vodi, kako kaže Pesanik Sala Sallam. Vod aršu fauqal ma'a arš je iznad Vod je vallahu fauqal arši a Allah je iznad arša La jahfa alaihi šeji Ništa mu nije skriveno od djela vaših I ovo navod ibn Mahdi Od Hamaada ibn Salame Od Asima, Od Azera Od Abdullaha jele. Navod jevo bijha qri u svoj Prigovoreno je Prigovoreno je, dakle ovoj oh, Ovoj predaj Mnogi islamski učenjaci ocjenjuju je kao, kao slabu. Međutim, postoje drugi hadisi koji su sahih, koji, uka, koji ukazuju na vjerodostojnost ovih značenja, ovih značenja. Međutim, ova predaja je predaja daif. Međutim, došlo je u drugim predajama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje su vjerodostojne, koje nam govore dakle o ovim Allahovim subhanahu wa taala stvorenjima, o njiho, o njihovoj veličini počitim sve ove stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomine i ashabe ridwanullahi ta alanhum prenoseo da lahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme šta da ljudima ukažu ako su ove stvari ovakve pa se čovjek zadivi kad zadivi se kad vidi avion kad vidi veliku zgradu kad vidi velik grad kad vidi neku je fascinantnu građevinu i slično da zna da sve to što je na zemlji i na svim nebesima, u cijelom svemiru, u poređenju sa ovim drugim Allahovim, subhanahu wa ta'ala, stvorenima je malo i ništa. A sve zajedno, u poređenju sa veličinom gospodara, subhanahu wa ta ta'ala, šta? Ne može ni da se uporijedi nikako. Jer je Allah, subhanahu wa ta ta'ala, veći od svega toga i iznad svega toga, subhanahu wa ta ta'ala pa takako da mu pokorni ne budemo pa kako da samo njega ne obožavamo pa kako da samo njemu ibadet ne činimo pa kako da je Allahu subhanahu wa ta'ala neke od Allahovi subhanahu wa ta'ala ništa ni stvorenja njemu ravnim smatramo molimo Allaha jalla da istinski spoznamo njegovu veličinu molimo Allah subhanahu wa ta'ala da istinski spoznamo njegov hak, njegovo pravo kod nas, a to je spomenutu hadisu Mu'aza ibn Džabela, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao ovog vrlog ashaba, za ko kaje poslanik sallallahu alaihi wasallam a'lamu nasi bil halali wal haram, da je on Naj učeniji od svih ljudi, kad je u pitanju halal i haram. Pa, kada ga pita, ya Mu'ad, Da li znaš, čta je Allahovo pravo kod njegovi hrubova? Pa, mu'i Mu'ad radijallahu ta'l anhu, rekao Allahovo rasuluhu a'lem njego, Allahi njegovo poslanik, najbolje znaju. Pa, je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallam, En ja'buduuhu wa alla jušriku bihi šeji'a. Şey Evo kjema kale, sallallahu alaihi wa sallam, da samo njemu ibadah čine i da mu širk nikako ne čine. Pa Allaha subhanahu ta'ala molimo da nam podari znanja po kojem ćemo raditi. Allaha subhanahu ta'ala molimo da nam podari hajra i bereketa u onome što smo obradili, pročitali, prokomentarisali pojasnili, prenijeli govore učenjaka u ovim pitanjima koja su krucijalna, koja su najbitnija pitanja za svakog muslimana, a to je kako i na koji način obožavati Allaha subhanahu ta'ala i njemu ibadet činiti i kako i na koji način čuvati se od stvari koje ruše teuhid insana, a zbog toga smo stvorili kako kaže Jelle fil'ula, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ani džinne ni ljude nisam stvorio osim da samo meni ibadet činite. Voliko da je slano u svakoj umeti rasula da ibudullah i izbjegav taugut. I svakom smo narodu poslanjike slali sa porukom, s kojom porukom da Allaha samo, jel, da samo Allahu ibadet činite, a da se paguta, svakog lažnog božanstva, klonite. I to je cijena, braćo, suština, srž Ove vjere la ilahe illa Allah, Muhammedu rasulullah, la ma'bude bi haqqin illa Allah, nema božanstva koje je vrijedno obožavanja osim Allaha. A Muhammed je njegov poslanik, njegov rob kojeg volimo, slijedimo, štitimo, branimo i dovimo Allahu da nas zajedno sa njim u džennetu sastavi اي اوهي اسمه زبرشير لكتاب التوحيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته